Kapittel 11 Og du skal elske Jehova din Gud og alltid overholde din forpliktelse overfor ham og hans forskrifter og hans rettslige avgjørelser og hans bud. Og dere har god kunskap i dag, for jeg taler ikke til deres sønner som ikke har kjent og som ikke har sett Jehova deres Guds tykt, hans storhet, hans sterke hånd og hans utrakte arm, heller ikke de tegn og de gjerninger som han gjorde mitt i Egypt med Faro, Egypts konge og med hele hans land. Heller ikke det han gjorde med Egypts militære styrker, med hans häster og hans stridsvogner. Mot deres ansikter lot han Rødehavets vannmasser strømme da de forfulgte dem, og Jehova gikk i gang med å tilintetgjøre dem, inntil denne dag. Heller ikke det han har gjort med dere i Ødemarken, inntil dere kom til dette stedet. Heller ikke det han gjorde med Datan og Abiram, sønnene til Eliab, sønn av Ruben, da jorden åpnet sin mun og begynte å dem og deres husstander og deres telt og alt levende som fulgte dem, mitt i hele Israel. For det var deres øynene som så alle de store gjerninger som Jehova gjorde. Og dere skal hålle hele det bud som jeg gir deg befaling om i dag, for at dere kan bli sterke og virkelig kan dra inn og ta i eje det landet som dere går over til for å ta det i eie og for at dere kan forlenge deres dager på den jord som Jehova sverget overfor deres forfedre, at han skulle gi dem og deres ett, et land som flyter med melk og honning. For det landet som du er på vei til for å ta det i eie, er ikke som Egypts land som dere dro ut fra, hvor du pleide å så ditt korn og var nødt til å sørge for vanning med foten, som i en grønnsakhage. Men det landet som dere går over til for å ta det i eie, er et land med fjell og dalsletter, av himmelenes regn drikker det vann, Ett land som Jehova din Gud har omsorg for. Jehova din Guds øyne hviler stadig på det, fra årets begynnelse til årets slutt. Og det skal skje, hvis dere ubetinget adlyder mine bud, som jeg gir dere befaling om i dag, så dere elsker Jehova deres Gud, og tjener ham av hele deres hjerte og hele deres sjel, at det da visselig skal gi deres land regn til et fastsatte tid, høsteregn og våregn, og du skal i sannhet samle in ditt korn og din søte vin og din olje. Og jeg skal visselig gi planter på din mark for dine husdyr, og du skal i sannhet spise og bli mett. Vokk dere, så deres hjerte ikke blir forledet, og dere viker av og tilber andre guder og bøyer dere for dem. Og Jehovas vrede blusser opp mot dere, og han lukker himmelene, så det ikke kommer regn, og jorden ikke gir sin grøde, og dere i hast må bli utryddet av det gode lande som Jehova gir dere. Og dere skal legge disse mine ord på deres hjerte og deres sjel og binde dem som et tegn på deres hånd, og de skal tene som et pannebånd mellom deres øyne. Dere skal også lære deres sønner dem i det du taler om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, og når du legger deg og når du står opp. Og du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter, for at deres dager og deres sønners dager kan bli mange på den jord som Jehova sverget overfor deres forfedre at han skulle gi dem som himmelenes dager over jorden. For hvis dere nøye holder hele det bud som jeg gir dere befaling om, så dere følger det, elsker i Jehova deres Gud, vandrer på alle hans veier og holder dere til ham, da skal Jehova drive bort alle disse nasjonene for deres skyld, og dere skal sannelig fortrenge nasjoner som er større og mer tallrike enn dere. Hvert sted som deres fotsåle trår på skal bli deres. Fra ødemarken opp til Libanon, fra elven, «Elven er ufratt, til havet i vest skal deres grense gå. Ikke en man kommer til å holde stand mot dere. Rettsel for dere og frykt for dere skal Jehova deres Gud la komme over hele det landet som dere kommer til å trå på, slik som han har lovt dere. Se, jeg legger i dag framfor dere velsignelse og forbannelse. Velsignelsen, forutsatt at dere adlyder Jehova deres Guds bud, som jeg gir dere befaling om i dag, og forbannelsen, hvis dere ikke adlyder Jehova deres Guds bud, og dere viker av fra den veien som jeg gir dere befaling om i dag, slik at dere vandrer etter andre guder som dere ikke har kjent. Og det skal skje, når Jehova din Gud fører deg inn i det landet som du er på vei til for å ta det i eie, at du da skal gi velsignelsen på Garisimfjellet og forbannelsen på Eballfjellet. Er de ikke på den siden av jordene som ligger i retning av solnedgangen, i landet til de kanonerende som bor i Araba? foran Gilgal, ved siden av Mores store trær. For dere går over Jordan for å dra in og ta i eie det landet som Jehova deres Gud gir dere, og dere skal ta det i eie og bo i det. Og dere må være nøye med å følge alle de forordninger og rettslige avgjørelser som jeg legger fram for dere i dag.